Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Apokalipszis részvénytársaság fél öttől fél hétig, legalábbis ami az elveket illeti. De hát mi az elvek emberei vagyunk, ezt már megtanulhattátok. Magyar Dávid kollégámmal Kócián Péter műsorvezetőt és újságírót fogjuk kérdezgetni arról, hogy vajon mi az oka annak, hogy hogy mostanában megint csak nehezebben látjuk őt a képernyőn, mint, mint korábban. Hogy De eltünedezik a képernyőről időről időre. Belehallatszik a te a kamerogatások? Garantáltan. garantáltan. Jó. jó estét, kívánok, a jó napot kívánok, vagy nem tudom mm. mi van. Szevasztok. De hogy veled mi van, azt meg ja? nem uh -huh. tudjuk. Most, hogy ez egy kérdés volt. Uh, mi volt a kérdés? Hogy velem mi van? Hát én most, most egy... Újra eltűntél a képernyőről, a képernyőről, hát... a képernyőről, ahogy a szokásod. Nem, nem szokásom. Ez egy uh tendenciózus beállítás. Egy-két évet voltam az Eko TV-nél, mm. mert gyakorlatilag év elején, 2005 elején kezdtük el szervezni. Úgyhogy nem szokásom eltünedezni, hanem időről időre, és mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem túl gyakran, mert 2002-ben kezdtem a Hír TV-t, 2004, októberiben távoztam el, és aztán 2005 elejétől mostanáig tartott az Eko TV, szóval azért nem túl gyakran tűnök el, akkor tűnök el, amikor a... Tulajdonosnak a pártos elfogult elvárásait nem teljesítem. És én azt mondom, hogy akkor én ezt most további nem szeretném csinálni. De ez egyszer már előfordult veled, hogyha jól emlékszem, a hírtévétől is hasonló, hasonló jelleggel távoztálodsz. Volt valami orbán interjút, csak hogy először arról beszéljünk, amit nem engedtek megvágni, vagy legalábbis nem, én nem emlékszem. Én, én nem engedtem volna, ja, hogy igen, ők, ágják, akarták, megvágni, ők és akarták és te nem volna. Mit akartak kivágni belőle, csak nem, csak nem túlságosan is beleszálltál a nemzet nagy vezérébe. Túl hízelgő volt a riport számára, és azt akarták, hogy kicsit függetlenebb legyen, nem? Igen, igen, valószínűleg. Egyszer egyébként szeretnénk már egy ilyen szituációt, tehát azt mondják, hogy nem vagyok elég kemény. Mm -hmm. uh, ott a, érdekes egyébként, hogy uh, a mostani interjú is, amely miatt, amely most ürügyet, vagy hogy mondjam, nem ürügyet alkalmat szolgáltatott arra, hogy... Ez kivel bort, készült ez a mostani? Hans Péterrel, aki a babes Egyetemen az a magyar oktató volt, aki bár az egyetem ellenezte, megtiltotta, magyar feliratokat szögezett fel a falra, tehát élt a egyébként jogos kulturális önrendelkezési jogával. Hm. És én erről kérdeztem. Szóval visszatérve erre a dologra, hogy a, a, akkor történnek ezek a konfliktusok, amikor Mind a két esetben egyébként jó hangulatú beszélgetés volt. Nekem néha az az érzésem, hogy, hogy épp azért Orbán esetében, Orbán Viktor elmondott valami olyat. Ez még a Hír tv is, Ez úgy. még a Hír TV volt, amelyben, amit a stábia úgy ítélt meg, hogy nem szabad elmondani. Ugye egy Aha. népszavazási kampány volt. Zorbántól az megkérdeztem azt, hogy sokat beszéltünk az interjúban a privatizációról, ezért a privatizációt hoztam föl kérdésként, de hát abban a beszélgetés kontextusában ez az összes többi kérdésre is vonatkozott. Mi történik akkor, hogyha a választók többsége így vagy úgy, meg nem jelenéssel, vagy, vagy a, a nemeknek a túlnyomó arányával elutasítja a Fidesznek a népszavazásra föltett kérdéseit? Tehát például azt, hogy lehet privatizálni. Tehát azt mondják, hogy lehet privatizálni az egészségügyi intézményeket. A mit évő lesz a Fidesz? Hagyzott a kérdés. Gondolom. Hogy ez mit jelent a számára? Ha? Az személyes volt a kérdés, ha? és ő azt mondtam, és nem emlékszem már pontosan, bár olvastam utána a szöveget. körülbelül azt mondta, hogy ha ez így van, akkor el kell azon gondolkodni, hogy mit keres a politikai piacon. Tehát, hogy az az áru, amit el akar adni, ha. nem, de, de uh, tehát ezáltal, ezáltal Orbán Viktor arra, az es, arra, lehe, arra uh, abban az esetben, hogyha a választás nem az ő szája íze szerint alak, vagy a népszavazás nem az ő szája íze szerint alakul, kilátásba helyezte esetleg hogy távozna a politikából? Lehetett ennek egy ilyen olvasata is bár mondtén, de nem, ez, már egy, ez már egy értelmezés. Körülbelül azt mondta nem tudom szó szerint idézni Tényleg azóta kell, el kell azon gondolkodnia, hogy akkor mit keres ezen a piacon, milyen árut akar eladni, van-e arra vevő. Ezt ennél szebben mondtam, meg természetesebben, meg, meg emberibb módon, csak nem emlékszem a pontos szövegre, bár olvastam azóta a hegyi uh -huh. kiadott Orbán kötetben. Uh -huh. Egyébként, ha már itt tartunk, tehát ez a tilos, nem tilos szabad, akkor az Orbán Viktor beszédet... Beszédeket összeválogatták a heti válasz szerkesztői, kiadtak egy ilyen kötetet 20 év címmel, azt hiszem az a címe. Akkor például ezt az interjú részletet a kérdésemmel, meg Orbán válaszával beletették. Uh -huh. Tehát ennyit arról, hogy milyen Kánonnak, milyen jobboldali Kánonnak, vagy része, vagy nem része, mert azért is fontosnak tartok. Egyébként nem csak az, mert most a heti válasznak dolgozom, és akkor így védem a undért, hanem azért, hogy azoknak, akik azt gondolják, hogy, hogy egy darab Kánon van a jobb oldalon is, Szeretném mondani, hogy ez nem igaz, saját életemben is tudom azt bizonyítani, hogy legalábbis két kánon van, meg nyilván van sok kánon, tehát magyarul a kánon összeállítói szerkesztők, vezérigazgatók, menedzserek is vitatkoznak azon, hogy mi tartozik bele ebbe a kánonban, és mi nem. És itt kapcsolódnék ahhoz, ami most történt. Itt Széles Gábor a tulajdonos döntött így, ő volt az, aki kimondta ebben a döntő szót. Egyébként is ilyen ügyekben ő szokta kimondani a döntőszót, tehát ez nem volt egy kivétel az esetemben, de, de nem, például azt, az fontos, hogy Széles nem nagyon avatkozott bele abba, amit csináltam. Tehát nem rendelt meg tőlem kérdéseket, nem rendelt meg tőlem tartalmakat, ebben az esetben sem mondta azt, hogy legközelebb meg ezt meg azt nekem amire lehet azt mondani, hogy viszont kirúgott, de hát... Nem nagyon avatkozott bele, csak egy egész picit. Egy hörcsök pöst, mint hát, ahogy szokás mondani. Éppen csak elnémítok. Igen, de én azt gondolom, hogy abban nem érdemes uh, vitát nyitni, hogy a tulajdonos megszabhatja el, hogy kinek adja oda a pénzét, mit fizet. Nem mi a kill mentetőneki van egy sajt orgánuma, és azt mondja, hogy ez ilyen legyen. Igen, és ezt nem érdemes elvitatni. mert, mert, a, mert miért? Ő kockáztatja tulajdonos... a pénzét, de ő a befektető. Elvitatni az mert mert jön, az ő, az ő, ő kockáztatja a pénzét, ő mondja meg, hogy szerinte, hogy jön El, vissza az ő pénze, kereskedelmi szemkereskedelmról van. van szó. De, de én azt, azt gondolom, hogy elsősorban nem pénzügyi nem befektetési megfontolások vezetik őt, De Ez nem változtat azon a helyzeten, hogy ő a tulajdonos az szinten. De nekünk meg van ebből levonni társadalmi, politikai, közéleti kulturális következtetéseket. Mi, mi, itt nem arról van szó, hogy a jogát kínál elvitatnunk, vagy vitatnánk el arra, hogy ő mit tegyen, csak az abból, amit ő tesz, abból mi aztán következtetésekre juthatunk. Ez lenne ennek a műsornak a célja talán. Oké, okay, csak ennyit hadd mondjak ez lábi hogy azért ebben a tévében a szerkesztők, a tévé menedzsmentje azért a jobb oldalhoz kötődik, még hogyha nem is kivétel nélkül. Buntafeti állandó SMS írónk írja például, hogy Kóczián Péter volt az a személy a hírtv akivel mindenki szívesen szóba állt, elfogulatlannak mutatkozott, kár volt, érte. És azt hiszem, hogy de egyébként nekem is ez volt a megyomásom, hogyha vannak olyanok a, a, a rádiókészülékek mellett, akik szívesen tennének fel kérdéseket Kócziánhoz, vagy minősítenék őt, akkor azt a 06303030881-es SMS számom megtehetik. Na, szóval visszatérve ez a kánonhoz, tehát a tévé menedzsmentje, meg azok, akik arról döntenek, hogy mi legyen a tévében, azok abszolút támogatták azt, amit én csináltam. Tehát nem szóltak bele, nem mondták még, nem kérdeztek be, szóval nem hoztak olyan helyzetbe, egy csomó esetben egyébként védtek az időnként föllángoló ö, konfliktusoktól, ö, esetleg és kirúgási kísérletektől. Én ezeket nem Ezek tudtam, a kísérletek de... honnan érkeztek? Hát... Szintén től. Igen, de ez az a pont, ahol én nem, ezeket nem tudom pontosan, és nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben széles Gábor volt. Ugye nyilván ő van központi helyzetben, nekik kell azt mondani adott esetben, hogy rugjuk ki, ne rugjuk ki. Nem biztos, hogy mindig tőle jöttek ezek a dolgok. Tehát azért széles Gábor ebben az értelemben médium, akin keresztül ezek az üzenetek, kétségek, dilemmák. Um, áramlanak, és akkor ő az, aki ebben ez mani akiben ez manifesztálódik. Nem akarom elmosni a személyes felelősségét, csak azt próbálom megértetni, hogy azért ez nem olyan egyszerű, hogy három ember összehajol, és akkor három individum eldönt egy igen vagy nem, és aki ezek közül a tulajdonos, az aztán egy ilyen, ilyen hogy mondjam. Um, egy olyan ember, aki, akinek a... Tehát nem szeretném ha afelé mennénk el, ha úgy personalizálnánk ezt a dolgot, hogy kénye, kedve, szeszélye szerint, attól függően, nem egy kényúrról van szó. Ez nagyon fontos hmm. dolog, és amikor a hírtévénél sem az volt a konfliktus, hogy ott valaki nagyon uh, szemétkedett volna velem. Ez, ha tetszik egy intézményi konfliktus, a hírtévé. Egyébként én úgy tudom, hogy a hét némileg kiabált, meg szóval ellenállt, amennyire én úgy össze tudtam utólag rakni a Fidesz elnökének környezetéből érkező nyomással, de aztán ennek a a Fidesz helyezett nyomást a Hír hogy téged bocsássanak el. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, arra, hogy vágják meg az anyagot. Nem, hogy vágják meg az anyagot. tudom, amennyire én tudom, az én egyik főnököm, az nem rögtön örült ennek az ötletnek, és nem azt mondta, hogy hol van a nem azt mondta, hogy hol van a vágószoba, azonnal megyek, és megvágom az anyagot. És szerinted érdemes volt csúnya szóval befeszülni ezekben az esetekben? Tehát érdemes? Nekem? Igen, érdemes azt mondani, hogy nem, nem vágom meg ezt az anyagot, és akkor kirúgják az embert. Ez, ez szerinted jó lépés vagy rossz lépés? Hogyan értékeled hát tőle? Szerintem jó lépés. Én, én azt gondolom, hogy az újságírás az, főleg azon a szinten, ahol én csinálom, tehát hogy kérdéseket teszek föl, meghatározom műsoroknak a tartalmát, Meghívok vendégeket, vagy nem hívok meg vendégeket ezen a szinten egy személyes döntések sorozata. Kit hívok meg, kitvel, hogyan beszélgetek, mit csinálok. És ezen a szinten a személyes felelősség nagyon is tetten érhető. Abban a dologban, hogy, hogy Orbán Viktornak szabad megvágni az interjúját, abban nekem személyes felelősségem van. A kérdés az, hogy akkor mindenki másnak is lehet-e ilyen kérdése. Tehát Kunce Gábornak, Széli Katalinnak, Gyurcsány Ferencnek, Kovács Lásznak és bárki másnak. Na most azért azt ne felejtsük el, hogy én konkrétan találkozom ezekkel az emberekkel. Tehát nekem kell személyesen annak a felelősséget vállalnom, hogy bármelyikük azt mondja, hogy hallom az Orbánnak lehetősége volt itt vagdalkozni, vágni az anyagokat, akkor biztos nekem is van. Ez az egyik. Én nem tehetek ebben különbséget szereplők között. A másik pedig ebben az országban állandóan a, arról beszélnek, hogy a következményeket valahogy sosem sikerül érvényesíteni, meg úgy minden úgy elszáll. Meg azt gondolom, hogy az újságírás ez egy olyan terület, ahol jól megragadható személyes felelőssége van embereknek, újságírónak, aki talking head és beszél egy ilyen mikrofonba a szerkesztőnek, egy vezérigazgatónak. Vannak döntési pontok, ahol így vagy úgy dönt. Egy-kettő, elfeledkezünk ebben a társadalomraban arról, hogy a személyes döntéseknek van a közösségre kiható norma alkotó hatása. Tehát nem lehet azt mondani, Uh, hogy soha senki uh, nem állt föl egy ilyen jól fizető, meg ilyen nagy presztist, meg mit tudom én, ilyen hiúsági, uh, erős hiúság uh, kielégítő szerepet játszó szerepből, mint, mint, mint, mint amilyen a tévés arc. Ez ugyanaz egyébként, emlékszem, akkor Mester Ákos felállt, felállították, tehát bement 87-ben, vagy mikor 86-ban a stúdióban, és azt mondta, hogy itt egy üres szék a hírhátér stúdiójában, és ez a szék addig üres lesz. Amíg a, azt hiszem, a posta vezérigazgatója nem jön ide, és nem válaszol a kérdéseinkre, ez egy reveláció volt akkor az értelmiségben, meg a politizáló közvéleményben, hogy valaki megmeri ezt tenni az akkor még létező diktatúrában. Ezeknek van jelentősége. Ez most egy demokráciát közel sincs, ezeknek akkor a jelentősége nem, nem erről van szó, de azt gondolom, hogy mindenkinek a maga szintjén, a maga területén meg kell ezeket a lépéseket tenni.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 az az érzésem, hogy mind a két helyen csúnyan elvántak veled a Hír is, meg az Eko nél is, csak te most még mindig egy jobboldali médiumnál dolgozol, még pedig a, a, a, a, a heti válasznál, és nem nagyon, szere, nem nagyon szeretnéd elvágni magadat. Tehát ezért most aztán ilyen nagyon-nagyon diplomat, diplomatikus vagy ezekben rödi, az ügyekben, ez azért gondolom, hogy felszívtad magad, amikor kirúgtak. De ez, ez hülyeségebben nincs, nincs. Nincs egy összefüggő jobboldali konglomerátum, amelyben, hogyha az egyik helyen meséltem a... A rendszert akkor az az egész rendszeren végigkulcsolja? A Fidesz azért és... mindegyikre tud nyomást gyakorolni, nem? Azért mindegyik jobboldali vállalkozóknak a pénzéből működik, amely vállalkozók azért a Fidesz környékén vannak, és komoly politikai-gazdasági kapcsolatok hálózzák át a jobboldalt, hogy ebben is tévedek? Ez nem ilyen egyszerű. Annak, hogy én a képernyőn megjelenjek, annak legalább hát kettő, meg adott esetben három szintje van. Egy ilyen hírigazgatószerűségű szint, van egy vezérigazgató és van egy tulajdonos. Uh -huh. Ez a három szint, vagy legalábbis ebből néhánynak, ott kell állni mögött, hogy én a tévéképernyőjén azt tehessem, amit magyarul. Azért az nem véletlen, hogy, tehát, eh, hogy én két évig, aztán két évig én ezt csinálhattam. Nem véletlen az, hogy a, amikor a hirtévének új tulajdonosai lettek, akkor eh, ők nem akartak kirúgni. Akkor, amikor ez az ominózós eset zajlott, akkor nekem vo le volt lehetőségem választani a között, hogy maradok vagy távozom. Ebben sem gyakoroltak rám semmilyen nyomást. Uh, én azt mondtam, hogy ez egy uh, olyan precedens, az Orbán interjú megvágása, ami után én nem tudok, tehát én ezzel nem értek egyet. Tehát megsértették a függetlenségedet, vagyis a, az autonómiádat. Igen, de egyébként még az is volt, hogy, tehát magyar, volt egy olyan variációja ebben, hogy hát ők ezt megértik, tiszteletben tartják, nem küldenek el, Ö, én megértsem meg, hogy ők ezt a döntést meghozták. És nem volt rajtam nyomás, hogy menjek el. Én azt mondtam, korábbi példák alapján, amelyek egyébként baloldali médiumokhoz kötöttek, uh -huh. Uh, ahol nem, vagy nem voltam ilyen kemény, vagy azt mondtam adott esetben egy ilyenfajta uh -huh. ilyen félcenzúrás kísérlet, sikeres kísérletek után, hogy akár én ide többet akkor nem dolgozom, meg azt mondtam, hogy ahogy haladunk előre az időben, ez azért egyre durvább lesz, és, uh, és valami olyan katyvazba kerülök bele, ahol el fogom veszíteni magamat, a becsületemet, meg azt a személyes felelősséget, amiről beszéltem. Tehát azt gondolom, hogy ha, ha mindent föl tudunk oldani az intézményben, a helyzetben, a nem tudom miben, akkor az egésznek a, a személyes felelősség vonatkozáshoz teljesen elvész. Ez a személyes felelősséget szerinted mennyire jellemző más újságírókra ez az, hogy ezt érzik? Tehát mennyire tekintenek magukra a média munkásokként, akiknek az a dolguk, hogy megcsinálják, amit a főnök kér, és mennyire gondolkodnak úgy, mint adott esetben te? Nagyon vegyes a kép. Tehát Um, a, nem, nem, tudok, nem tudok erre egy általános képet mondani, tehát vannak olyan újságírók, akik hozzám hasonlóan ha nem is fölállnak, de, de de sokan? De. Tehát ez lemzőjű, azok? vagy ez inkább azért képernyős, képernyős arcok nem nagyon szoktak azt hiszem fölállni, mondjuk adott esetben mert csak azért sem tudnak szólalni, mert letéltják őket, vagy, vagy leszedik őket a képernyőről, tehát azért van itt egy másik fajta nyomás Aztán is. létezik egy belső nyomás is, a képernyő függőség intézménye. Itt nagyon-nagyon sok újságíró meg lehet figyelni, hogy, hogy egyszerűen függővé válik, de úgy, mint a kokaintól szokás. Igen. Mi a kérdés? Hát talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a képernyős arcok ritkán állnak föl. Azt hogyan oldják meg, hogy letiltják? Tehát, hogy felállsz mondjuk az egyik tévében, azt mondtad, hogy akkor én ezt itt nem néz, egy másik nem. Hozzá, nem nem erre, gondol nem, nem erre gondoltam, hanem mielőtt hősé válhatnál, azelőtt kiderül, hogy már nem te csinálod azt a műsort. Mm -hmm. vagy, vagy olyan típusú műsort, vagy, vagy nem engednek olyan uh, politikusok, vagy olyan alanyok elé. Tehát ez az ember végül. hát így gyakorlatilag így, így nem teszik azt lehetővé, hogy hősé adott esetben. Most, hogyha cinikusan fogalmazom, de hát azért egy intézményen belül, ahol van x-ményiségű riporter, mondjuk 50, van 32 főnök, tagolt intézmény, hát ott azért ezer olyan, ugyanaz, mint egy vállalatnál egyéb helyen, ahol el lehet lehetetleníteni embereket, meg lehet üzenni metakommunikatív, ki nem mondott módon is azt, hogy, hogy, hogy uh, tudja, hogy hol a helye. Szóval uh, én kétségtelenti abban a tekintetben vagyok, konfliktusos újságíró vagyok, hogy én nem különösebben szaladok el az ilyen konfliktusok elől, de mielőtt még valaki azt mondaná, hogy nem is sietek elébe. Tehát mondom, az nagyon fontos, hogy mindez az Orbán interjú, mindez az interjú, részben a szokott feszültséggel telt el, amit ezer más én interjút csináltam, részben pedig jó hangulatban. van. Lehetett volna rossz hangulatban is. Azt sem lenne bizonyíték arra, hogy tehát jó volt, hogy engem kirúgtak, érte a hírtévé esetemben nem kirúgtak, hanem eljöttem, megvágták az anyagot, ott ez volt konfliktus. Hm. De, de nem... Hogy mondjam, szóval nem, nem a, a, a, a, a kétségtelentény, hogy én ebben valószínűleg kiélezek bizonyos szituációkat, amelyeket Magyarországon nem szokás ennyire kiélezni. Talán egyenlőre. És uh, hiszel abban, hogy létezhet esetleg független médium? Mert hát, hogy jelenleg nincs az biztos, de hogy lehet? Hát ez szerintem lehet, persze, hogy lehet. Ez, nem, ez, nem, ez csak ma, ma Magyarországon a ki, tűnik e, e, el fog, elképzelhetetlennek, de hát egyrészt mitől független, tehát... E, a, Politikailag kezdjük talán azt. Hát a, ugye lehet politikai pártól, vagy politikai hatalomra törő, befolyásra törő csoporttól független. lehet -e ilyen? Lehet. Aztán lehet... Elméletileg. Gyakorlatilag. Te mondjuk ma létre lehetne hozni egy ilyen abót, és az bír rát a húzamosabb Olyan tulajdonos kellene, Hát olyan tulajdonos kellene, akinek a, az egyéb iparágai azok vagy már beálltak, vagy, ha, talaz, vagy ha piacot az. akar foglalni, akkor ezek olyan piacok, amelyek a Rodéziában van aranybányája típusú. Függetlenek a magyar politikai, gazdasági életnek a történéseidon. Nem van. akar ingatlant venni, nem akar, nem olyan dologban tevékenykedik, amelyben az államnak, az önkormányzatnak, a közösségnek bármilyen szabályozási joga van, tehát nem akar, nem tudom én, ez vadgazdálkodási... Ez tragikus, hogy ilyenek határozzák meg a magyar közgondolkodásnak az, az ihletőjét, a médiát. Igen, igen de, van egy, igen, de van, egy, van, egy, van egy másik része is ennek. Abban az esetben, hogyha ebben a játékban olyan szereplő vagy szereplők lépnek be, mondjuk egy olyan tulajdonos, aki a politikai hátszelet, vagy a gazdasági elejét hátszelet, arra használja föl, hogy a saját intézményében szabadabb lehetőségeket teremt mint mondjuk, ami általában a magyar médiában uralkodik, ezt nem lehet kizárni. Tehát lehet vannak ma már olyan gazdag emberek, vannak ma már olyan helyzetben lévő vállalkozások, amiknek a tulajdonosai ezt megtehetik, megtehetnék. Tehát azért ez nem, nem eleve adott, hogy ennek így kell lennie. és nincs ki. Elképzelhető lenne, hogy Széles Gábor egy olyan adót működtessen, amin az ő vállalkozásait kritizálják a műsorai? Ez egy másik szintje a dolognak, tehát uh, egyelőre nem a, a magyar sajtó körüli viták, azok nem feltét, nem, nem erről szólnak. Még nem gazdasági kérdések, hanem a felszín kapargassuk a még, politikát. De nem, nem, én ebben nem értek egyet. Tehát azt gondolom, hogy a, a, az, hogy a tulajdonos gazdasági érdekeltségebe tartozott cégek ügyeit ne a saját médiája kapargassa meg, ez szerintem elfogadható. De ez egy, ez egy egészen más szintje annak, mint amikor politikai általános én gazdasági érdekek tehát az, hogy a vállalkozó valakivel szövetségben van nem volt ilyen Széles Gábornál, csak azért mondom de hogy elméletileg, valakivel szövetségben van tehát kapsz egy listát, ami rajta van a magyar ipar bank kereskedelem 90%-a és akkor ezekről nem írhatsz rosszat, csak jót, tehát nyilván nem, erre, nem erről beszélek, de valakinek van nem tudom én egy, egy mit tudom én Fú, ez most nem lesz jobb, de mondjuk van egy, csak próbálják egy nagyiparos, van egy, van egy vegyi anyaggyára, van egy autógurmi gyára, és van egy, nem tudom én, programozó cége, hogy ezt a három céget nem a saját médiája leplezi le, az rendben van. De azért, ez, hogy mondjam, ez azért már nagyon szofisztikált piac, tehát ahol már ilyeneken vitatkozunk, ott egyébként a többi dolog rendben van. Tehát ott már a politikusoknak nincs direkt beleszólása, ott már sokkal nagyobb a mozgást ér és azért, hát én nagyon sokszor elgondolkodom azon, hogy ugye hát egyrészt azért Németországban és Ausztriában is van erős meghatározó szerepe a politikának, a médiában de ezekben az országokban létre tudnak jönni olyan média intézmények vagy az sajtóban, vagy az elektronikusban amelyek függetlenek ezektől a politikai vagy gazdasági játszmáktól. De hát lehet, hogy ez egy bizonyos mennyiségű GDP-kel ami ugye reklámpiaci vásárlóerőt jelent társadalmi fejlődés, amelyben az emberek erre kíváncsiak tartományi berendezkedés mondjuk, vagy egy 80 milliós piac, ugye ezért Németországban könnyű független a csinálni, mert 60-80 plusz még 20-30 milliós piacod van, és itt a, ugye a nagy piacon, a kis piac is nagy piac. Te is itt nagyon egy, tehát a, a megtérülésnek nagyon sokszor... A szóval bélyeggyűjtők is hatszor annyian vannak, mint itt. Így van, Város. tehát az előállításnak a költségei nem sokkal kisebbek, a megtérülésnek az esélye pedig körülbelül akkora itt is, mint ott is, tehát... De ez most valami olyasmit vetít előre, hogy itt igazából nem lehet ezt megcsinálni, mert kicsi a piac. De ha ezen túllépünk, hogy, hogy mit diktál a piac... El hogy elég nézen az azok, ki képesek Beállhat az elit csoportok között, lehet, lehet, lehet egy olyan csoport, ami állhat értelmiségekből, üzletemberből, üzletemberekből, állhat egy olyan, kialakulhat egy olyan csoport, ami domináns, vagy meghatározó, vagy hegemon szerepbe kerül, és az mondjuk azt mondja, épp azért, mert hegemon szerepet őriz, hogy na akkor most konszolidáljunk, és akkor most nyissunk ki ezer kaput, és akkor teremtsük meg a saját magunk által befolyásolt világban a pluralizmust, a vélemények sokszínűségét. Ez megteremthető, tehát azért ez, ez nem nagyon ismerő. Az az, hogy az összes példa, ami Európából eszünkbe jut, nekem legalábbis Olaszország, Németország, mind a kettő kvázi tartományokból álló ország, óriási piacsal. Ö, Hollandia egy nagyon erősen polgárosult ország, hasonló, ugye azt hiszem héten elfelejtettem, hogy hányan vannak, de rengeteg, 15 annak, igen, van. ők is sokan vannak, de mondjuk az egy nagyon polgárosult ország. Voltam ki innen Svédországban, hát azért a svéd tévé, amit én láttam belőle, azért az nem a legfejlettebb televíziózásnak volt a, a példája. Tehát nem. Egyfelől lehet azt mondani, hogy ez a mi sorsunk, itt ma Magyarországon, másfelől meg lehet azt is mondani, hogy, hogy nem biztos. Lehet például olyan, én azt gondolom, hogy az egyik áttörés az az lesz, amikor valaki azt gondolja, Ugye médiából csinál pénzt. És a hitelessége az a tőkéje, amit gondoz. <gül> Ennek meg kéne már jelenni, nem? Nem. nem jelent meg. 17 év telt el a rendszerváltás óta is nem jelent meg. Tehát, hogy minden, minden egyes média, az, vagy médium, az gyakorlatilag a saját magát egy olyan ö, piaci szerepben pozícionálja, vagy képzeli el, hogy Ugye belém fekteti valamelyik párta bizalmát. Én próbálok valamelyik pártnak a választási szócsöve lenni, remélem, hogy jól csinálom. Tehát, hogy e e jelenleg ezt látom, jelenleg ezt látom ezeken a politizáló médiumokon, szinte kivétel nélkül. És ebben nem, nem képeznek kivételt a te volt munkahelyeit sem. Sőt, iskolapiaca. És a jelenlegi? Hát a, a, a jelenlegit annyira nem fogyasztom, mint az eddigieket, de, de, de azt mondom, hogy a jelenlegi is ennek valamiféle enyhéb, vagy, ö, hogy mondjam, ö, ö, valami, valami csökkentett égésű változata, nem? Hát azért ez nagyon sok múlik azon, hogy, hogy ki vezeti ezt a médiumot, milyen a befolyása a tulajdonosokra, a tulajdonosok milyen ö, mandátumot adnak neki, milyen tévét képzelnek el, vagy milyen rádiót, milyen újságot az kívül. Mindig minden? általánosak vagyunk beszéljünk a Hír TV-ről, meg, meg az Eko TV-ről. Korrektül állapítottam meg velük kapcsolatban, hogy politikai szolgálatot teljesítenek? Azért gondolkodom azon, hogy ezt ilyen egyszerűen kimondjam, mert utána majd harsányan azt fogod mondani, hogy lám, tehát a politikai szócsének is ezerféle Hát van ízlésesebb, meg, ízlé... nem, van kevésbé ízléstelen és ízléstelenebb. Azt hiszem így pontos. Igen, csak én azt gondolom, hogy attól, hogy valaki azt mondja, hogy jobb jobboldali vagy baloldali vagy liberális tévét, rádiót, szerkesztőséget működtet, ez még nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy. Független legyen, persze. Így van, A, jobboldali, egy felől, a baloldali vagy pedig... liberális ezek értékek, ezek ideológiák, ezek elvek lehetnek. De, de az a baj, hogy ezek nem jobboldali vagy baloldali vagy liberális elvek mentén működő médiumok, hanem kifejezetten bizonyos pártok aktuális politikájának politikai programjait súlykolják, illetve aktuális politikai vágyait mélyítik el az emberek tudatában a kommunikációjukkal. Azért mert ezt tapasztalhattad? Ö, igen, és közben pedig ezek a pártok is, és ezek a táborok is szerintem egyre jobban pluralizálódnak, elkülönülnek. Ilyenet látsz? Én erre nem, nem, nem tudok neked annyira megfogható jeleket mondani, mert ezek szerintem még nem öltöttek megfogható jelleget, nem tudok idézni neked egy olyan interjút, a, nem tudom, én a. a ugye a baloldal az ilyen szempontból jobb helyzetben van, mert <coughs> ott ugye, sok mindenok miatt, és sokkal tagoltabb szerkezet jött létre. Csak annyit mondjuk mondok mondjuk, hogy olyan, hogy népszabadság szerintem nincsen. Tehát van, ilyen-olyan, meg amolyan népszabadság, attól függ hogy kikírják, kik szerkezték, kiknek a. A véleménye érvényesül egyébként abban a labban, Ez hogy Ezt nem értem. Hát a népszabadság online, az néha homlok egyenest más, mint a, mint a nyomtatott Aha. népszabadság. De a népszabadság azért a, de nem mindegy, hogy kiírja a publicisztikát egy adott témáról, hogy a lapnak mondjuk egy ilyen liberálisabb irányvonala érvényesül, mondjuk a sztrájkok esetében, <coughs> mondjuk az, a reform esetében, vagy inkább a szociális feszültségeket hangsúlyozó szárnya. Ne adja adj Isten mondjuk az antikapitalista vagy a kapitalista felhangok kapnak ö, ö, teret, a, vagy adnak teret a labban, szóval azért itt óriási különbségek vannak, amelyek apróságok, de hát azért én, én nagyon szeretném elkerülni azt, hogy itt két nagy masszív, tehát mint nem tudom, itt a galaxis úti hogy jönnek a hiszem, vogonok és akkor elpusztítják a Földet, és nem tudunk semmit se tenni, mert vagyunk mi a Föld, össze vagyunk sűrítve, meg vannak ők, akik elpusztítanak minket, sokkal bonyolultabb ennél a világ, egyébként azért is szeretném ezt Hansúlyozni, mert hogy ha itt két nagy masszív, vagy nyolc nagy masszív, vagy mit tudom, én, hány masszív összeállt sártenger küzde imással, ilyen golyóként, akkor ebben az esetben az egyénnek, aki ezt az egészet azért résztvev, egésznek résztvevő, teljesen elmosódik a felelősséget. Tehát, a kezdve ez egy történelmi determináció, de mindenki a neki kijelölt szerepet lesz. Nagyon fontos, hogy minden. Ez a történelmi determináció. Tehát azért de az egyéni felelősséget nem mossuk el. Világos, én egyébként nem gondolom azt, hogy két nagy sártenger küzdene egymással Már. szerintem egy nagy sártenger van. És az, az egy nagy tengernek a belső mozgása az, ami, az, amiről mi most itt beszélgetünk. Tehát én nem gondolom azt, hogy a hírtévé, meg a magyar ATV annyira különböző lenne, mint amennyire különbözőnek sokan gondolják. Szerintem pontosan ugyanazt csinálják. Vagyis 168-szor és a demokrata. Na, például. pontosan. Tehát szerintem ezek, tehát e, ezek szennylapok, és ugyanaz, ugyanazt a szennyet közlik, csak annak a szennynek egyik másik oldala. Nekem ez az a pont, ahol ha ilyenkor nem, nem határolodom el azonnal a szennylapal, akkor dolgokat nem, nem de Persze, csak ezek az a műsorok, ahol, amit aztán mindenki, van, mindig van néhány Pétre ember, aki hallott. De és mi, hát, mi a véleményed ezekről a lapokról, a demokratáról és a 168 óráról, Péter? Most valami nagyon-nagyon korrekt De valami nagyon diplomáciai, valami nagyon, van, valami, fel. nagyon de tényleg, most próbálj valami, igaz, valami igazán óciánosat. Robi, van nekem elég, bajom, vagy <gül> <az gyárnéként? gül> jó, ez a a véleményed. <gül> nem, nem, nem, nem Nagyon hasonló dolgot gondolsz, mint mi, csak sosem mondanád ki, mert szeretnél még egy csomó jó munkáját onnan kirukhatnak. <gül> nem, nem ilyen egyszerű. Én van, nem, nem erről van szó. Én választottam egy utat. Igen. Uh, és ennek bizonyos lépéseit, kockázatait uh, vállalom. De azt nem tudom, hogy mennyire ítélkezhetek uh, mások felett, mennyire mondhatom meg, hogy már pedig ezt így nem lehet csinálni. Lehet. És az, hogy én nem szénylapnak látom ezeket. Nem? Uh, kiszolgálnak olyan ha azt kérdeznéd, hogy én ilyen lapot csinálnék, én nem ilyen lapot csinálnék. Mert kiszolgálnak olyan? Mert kiszolgálnak olyan ö, olvasói igényeket? Olvasói igényeket? Elsősorban az olvasóktól fakadnak ezek az igények, nem hát a megrendelőktől. Tehát én, hát én az, ezeket, egy, ezeket a lapokat együtt. megveszik, nem is kevesen. Tehát ezeket ezek is tudjuk, hogy nem elsősorban lapok. a fogyasztóikból élnek, tehát nem a vásárlóikból élnek. És ha én például azt mondom, hogy Göbbel nem fogyasztói igényeket szolgált ki, hanem fogyasztói igényt teremtett meg, akkor lehet, hogy ezt jól mondom, nem? Uh -huh. Esetleg bizonyos uh, lélektani dinamikára alapozta ezt a fogyasztó igényteremtést, ami úgy jól uh illeszkedett -huh. a korba. És hogyha bizonyos uh, sajtóorgánumok nem, uh, nem pusztán szolgálnak, hanem, hanem teremtenek egyfajta gondolkodásmódot, és táborokba terelik az embereket, akkor ezzel is mondtam valami igazat szerintem. Igen, de a, de ennek, tehát közben pedig ott van egy igény, és miután ez azért ennyiben piac, és tök mindegy, hogy úgy piac, hogy állami megrendelést tudsz rá szerezni, tehát el tud hitetni, hogy ebbe érdemes hirdetni, vagy ez egy politikai gesztus valaki felé, vagy úgy piac, hogy tényleg megveszik, és a, az autógyártónak kell az a közönség, amely olvassa ezt az adott lapot. Szóval, hogy ha, ha, ha, ha, e, ha ez egy piac, akkor valaki fogja ezeket a vágyakat elégíteni. Tehát én nem azt gondolom, hogy hogy itt egy nagy darab felülről jövő politikai összeesküvés van, és a két oldal vagy három oldal egymás összeesküvési technikáit vagy befolyásolási technikáit tanulmányozza és fölépíti aztán kisebb késedelemmel a maga manipulációs technikáit. Ehm, nagyon sok, és a, az a szénlap meg egyebek igen, de éppen közép-kelet-európa története mutatja azt, hogy e, nagyon felkészült újságírók, nagyon értelmes emberek, mély meggyőződéssel, adott esetben erkölcsi alapom, gyártottak ilyen típusú lapokat, az elmúlt 100-150 évben. És szerintem ennek van valami oka. Tehát itt az értékelköteleződés, a függetlenség hiánya, az egzisztenciális meg az egyéb fajta függetlenség hiánya. Most arra utaz, hogy Bajcsi Zsilinszky is ö, fajvédőként kezdte, aztán meg ellenállóként végezte? Na, például. Tehát arra gondolok, hogy azért itt annak nagy tehát mint példa. Föntartjuk a jogát egyébként mindenkinek, aki a 168 órában vagy a demokratába ír, esetleg azt olvassa, hogy később kikupálódjék, csak most a jelenlegi szereplésüket de, így tudjuk értékelni. Igen, Ubi, de, de, de nem, nekem, nekem számo, számosan azt mondták, hogy nem vagyok normális, amikor fölállok egy képernyős munkából, amikor adott esetben, mert egy szerkesztőség nem közli leve a, a korábban az általam készített interjút, bár erről hangfelvétele van, hanem vagy átírja azt az interjút az alany kívánságai szerint, vagy pedig uh, úgy, úgy dönt, hogy akkor nem közli tőle az interjút. Szerintem mind a kettő megalkovás, hiszen az alany eléri azt a második esetben, hogy nem jelenik meg az az interjú, amit ő nem szeretne. Szóval amikor ez a norma van, és én becsapom ilyenkor mondjuk a, a HVG-nek az ajtaját, nem véglegesen, azért még néhányszor próbálkozom, de azért úgy, úgy nem nagyon van ehhez annyira kedvem, Uh, és egyébként ezzel a hvg mondjuk, ez uh, 97-ben történt, a német példát követi. Tehát a főszerkesztés és a munkatársak többséget, a vita alakul ki erről, és a kisebbség azt mondja, hogy közöljük le az interjút, mert megvan az eredeti felvétel, a többség még azt mondja, hogy nem. Ez egyébként egy német hagyomány, hogy csak az autorizált, azaz a report alany által aláírt interjút közöljük le. Amikor így szembe mész ilyen dolgokkal, akiket csomóan azt mondják, hogy nem vagy normális, hiszen olyan normákat vonsz kétségbe, amelyek egyébként amelyek betegesek és balkániak erre az országra jellemzőek. Én meg azt mondom neked, hogy halálkorrekt vagy ember, hogy leléptél és betetted magad mögött az ajtót. Semmi keresni valód nem volt ott. Semmi keresni valód nincsen egy olyan helyen, ahol nem veszik tekintetbe a te újságírói autonómiádat, ahol megvágják azt az interjút, amit te készítettél, és amit a te felelősséged és a te jogod megvágni. Ahol megmondják, kézirányítanak, megmondják neked, hogy milyen hangulatban mi milyen hangulatú interjúkat készítsél, ki kitől mit kérdezzél autonóm vagy, és, és leléptél onnan, mert nem tetszett. Ezt így kell csinálni, ez teljesen korrekt. Te se hiszel azoknak, akik azt mondják, hogy hát te nem vagy normális, hogy hát nem veszed tekintetbe a geopolitikai realitásokat a jöjjességet. De most nem? Pontosan ugyanígy gondolod te is, ahogy én mondom, nem? Ennél azért ágnyoltabban. Uh -huh. hát szokás szerint. Én azért árnyaltabban, mert én, én azt gondolom, hogy tehát nekem az, ami felé a magyar szakmai ilyen szempontból megy ami felé fejlődik, az nekem nem tetszik, és itt jön be a személyes felelősség. Én, hát vagy alakul. De nem. szerintem ez egyfajta fejlődés. És én ebben nem akarok részt venni. Vagy bizonyos pontok már abban, hogy ez így alakuljon, és szeretném jelezni, hogy én szerintem van ennek egy alternatívája is. Ennyi pusztás. Nem vagyunk az a különösebben benyalós médium. Ezt a hallgatóink azért tapasztalhattál, de voltunk rád, ember, amikor láttuk, hogy újra meg újra. De komolyan, amikor látjuk, látjuk azt, hogy újra meg újra, olyan... olyan Helyzetekben mondasz nemet ezeknek a nagyhatalmú médiumoknak, akiknek egyébként minden kollégád a kegyeire, hogy így köszi, de lát. tehát, hogy így ennyi, meg egy bambi. És hogy tudod ezt mondani, és hogy tudsz nemet mondani, és hogy nem függsz a képernyőt remegbe, és nem remekbe a térded másnap, hogy nem tudsz, nem tudsz szerepelni a képernyőn. Nem, az nem, nem remekbe. Teljesen oké. Okay. És szerinted mikor rugnak ki a heti választól? Szerintem nem fognak. Nem, nem mintos? Mintos? Csak mert hogy így sok ajtót tettél már be magad mögött, meg tettek be mögötted, ahogy így meséled, és így úgy, úgy néz ki, hogy neked ez a pályádnak egy ilyen szükséges eleme, egy lépcső. Nem, nem az én pályámnak, ez egy nagy tévedés. és Magyarországon a 90-es években és a 00-es évtizedben ez bizonyos esetekben, hogyha bizonyos kialakult normákra vagy szabálykövetésre nemet mondasz, akkor ez szükségszerűen következik be. De ez nem, nem így Tehát kell. akkor változol. El. Ez azt jelenti, hogy nem fogsz nemet mondani bizonyos normákra, hanem szépen csinálod, amit mondanak. Akár nem, nem, nem, nem, az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem fogok, nem fogok igent mondani, de ha nem akarnak kirúgni a heti választól, még nem <suk> Jó, csak tudom. Nem, nem, nem, sz... nem sz... az jutott nem eszembe, hogy ez tényleg egy dupla nullás évtized egyébként. Tehát ennél találóban maga a naptár sem jelölhetné meg ezt az évtized ezt a Lázatot, ami zajlik itt körülöttünk. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipsis Erti papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Az Eko TV csütörtökön az mt nek küldött közleményében szakmai hibával indokolták Kócián Péter szerződésének felmondását. A műsorvezető 2007. május 29-ei raport című műsorában kérdéseivel azt sugalta, hogy vendége Hans Péter fizikus, a Kolozsvári Babes bolyai Egyetem volt tanára, az erdélyi magyarság érdekében kifejtett, állása elvesztésével járó tevékenységéért, adományként nem pedig tudományos munkássága érdemekén nyerte volna el az Oxfordi Egyetem tudományos ösztöndíját. Áll a televízió indoklásában. A Szabó László Zsolt vezérigazgató által jegyzett közlemény emlékeztet arra, hogy Kócián Péter, ilyen típusú prejudikációja, nem az első eset volt műsorvezetései alatt, és ezt már számtalan nézői visszajelzés is bizonyította. Na, hát ezek szakmai aggályok, hát semmiféle politikai ügyről nincsen itt szó, hát egyszerűen rosszul végezted a munkádat, erről van szó, nem? Ó, hát hogyha de hát megyünk. Jó, hát ez a tévének a közleménye. Um, ugye... Azért ez egy, hogy mondjam, tehát én, én um, Bolgár Györgynek a műsorában én ezt hülyeségnek neveztem ezt az érvelést, mm. de ezt azért gondolom, mert um, ugye én nem azt, nem ott ült velem szemben egy vendég, tehát ha ott ül velem szemben Hans Péter, és mond, amit akar, de én kettő percenként, vagy nyolc percenként Kielentő módban Kiel mondom azt, hogy ez az ember egyébként nem érdemes a figyelmünkre, mert ezért és ezért kapja csak a figyelmet, vagy kapja mondjuk egy ilyen ösztöndíjat, és nem hagyom, hogy ő erre reagáljon. És nem kérdésként teszem fel ezt a, ezt a mondatot, akkor, akkor még lehetne ezzel vádolni. Tehát odaültetek valakit, azt én mondom azt, amit akarok, függetlenül, hogy ő mit mond. Az egy kifejezett, csak nem akarok ebbe belemenni, ez egy, ez egy szakmai vitát, ez egy kifejezett szakmai hülyeség, hogy valaki azt állítja, hogy, hogy egy kérdésnek kérdőjellel a végén kérdő hangsúlyjal kell elhangoznia. Hát akkor ezen az alapon a, a, az újságírás, a... a az audio, tehát a beszélt újságírásban, de hát egyébként az írodban is uh, egy csomó eszközt elveszítünk. Hát akkor csak kérdezni lehet, ez egy ez képtelenség. Hát ha én azt mondom, az, amit most Robi de a szakmának ez a könyve, azt szeretném tudni, ahol benne van, benne van az, hogy hogyan lehet információkat közölni, hogyan a kommunikációban milyen hát eszközök vannak. Nagyon sajnálatos, használni. hogy te ezt a könyvet nem ismered, hogy ezt te olvastad. De nincs, nincs Én ezt a könyvet írom, kedvesem. <gül> Amikor a, a, a Robi mindenfélét összehord, és kijelentő módban teszi, ezen, ezen logika alapján, nekem már rég fel kellett volna a háborokon. Ráadásul, igen. És el kellene mennem. De hát ezek, ez nem, ez, ez életszerűtlen. Hát az életben is sokszor beszélgetünk úgy, hogy a másikat provokáljuk. én jobban szeretem azt, hogyha a hallgatók mennek el a hangomtól. Jajá. Van itt egy kérdés, ha már Bolgár György műsorát igen. említetted. Dolgoznál a Klubrádióban? Kérdezi az SMS író. Ez egy jó kérdés, uh, kicsit uh, idő, tehát azért idő előtt, mert nem beszéltem a klubrádiósokkal, tehát abban az esetben, hogyha a, azt a szerkesztői vagy tartalmi függetlenséget biztosítanák, amit szerintem, tehát ha csinálhatom azt, amit én szeretnék, meg ami azt gondolom, hogy a dolgom, akkor azt hiszem, hogy igen. Halleluja, te egy annyira korrektcsáló vagy esküszöm, de nincs még egy ilyen egyébként a médiában rajtad kívül. Ezt most komolyan mondom, aki fölötte, a vál... áll, a, fölötte áll ennek a rohat, jobb oldal, baloldal látszatpolitizálásnak ennek az balkáni e, sárdobálásnak, hogy akkor most a jobb oldal, és akkor ő azok iránt a médiumok alatt, meg az iránt a média konglomerátummal iránt kötelezi el magát, hanem így így te semmit nem zársz ki, bárhol megszólalsz, de te a magad múltján a magad függetlenségét el, elvárod is Miután én abból indulok? Én nem nyaltam ennyit ebben a naptári évben, de most ez <gül> <is> komolyan, <kormányom, gül> hogy holál korrekt. Szájtentve bámulok. De nem? Ugye? Na, szóval, ha ha el azért ennek az indoklását, szóval én azt gondolom, hogy, hogy, hogy és ezt komolyan is gondolom, hogy attól, hogy valaki bal jobb oldali rádió, tévét, újságot olvas, néz, hallgat, fogyaszt, <gül> ettől, még, ettől még nem csak azt várja el, hogy a saját világnézetét megerősítsék, ne ami kíváncsi arra, hogy nem helyeződik ki abból a keretből, ahol az emberek kérdéseket tesznek föl, kíváncsiak a különféle a intellektus világából úgy érted nem, csak azért, azért nem, most ne, ne, ne ezt az értelmiségi gőgöt mondjuk, hát azért azt a, az, a párbeszédet azt az emberek nem akarják beszüntetni attól, hogy egyébként nekik mély meggyőződésük van és azt gondolom, hogy attól, hogy egy médium ilyen vagy olyan irányultságú, attól még ennek a párfeszédes helyzet előállítására való képességnek, ami mondjuk bennem van. Ennek része az egyébként, hogy az egyik oldalt szembesítem a másik oldal állításaival, tehát ezt sokszor egyébként az ember kijelentő módban teszi, hogy provokálja a másikat. Szóval, szóval azt gondolom, hogy ennek akkor is helye van, hogy valaki pártos televíziót, újságot, rádiót csinál. Kócián Péter az EkoTV TV indulásakor 2005-ben a televízió hírigazgatói posztját töltötte be. Kócián Péter távozásáról az nt nek azt mondta, ő mindig a pártatlan, objektív és kíváncsi újságírást képviselte munkája során. Újságíróként az ember egy szerepet játszik, ezért szembesíti az alanyt a gondolataival és az ellentmondásaival. Ez bevált újságírói eszköz, hangoztatta. A szerződésének felbontásáról szóló döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, Bizonyos témák iránt, amelyek általában jobboldali törekvésekhez kötődnek, nekem megértőbbnek kellett volna lennem. Kócián Péter arról beszélt, hogy a döntés hátterében az a ki nem mondott kérdés állt, hogy hajlandó vagyok-e. Olyan elfogult módon végezni a munkámat, ahogy azt a tulajdonos elvárja. Nem vagyok hajlandó, jelentette ki az újságíró. Ezek keményebb szavak. Miért van az, hogy más médiumokat megtisztelsz azzal, hogy sokkal sarkosabban fogalmazol, míg nálunk sokkal diplomatikusabb vagy? Uh, Sarkosak vagyunk mi helyettel is? Nem, nem, nem, nem, nem. Hát a, ugye a, akkor, amikor ti itt kérdeztetek, akkor nagyon általánosítóak voltatok, uh, és az egész szokászak. magyar médiát, tehát, médi, tehát intézményeket, abban, az abban dolgozó 10, 20, 30, 50, 100 embert uh -huh. felelősségi körökre való tekintet nélkül, összemosva, tehát gyakorlatilag a recepcióstól, a biztonsági őrön keresztül, a büfésig, majdnem belevonva büfés, ebbe, ja, ebbe a körbe küldött. El, melegebb éle éghajlatra emberekkel, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek kívülről intézmények, innen nézve az egész egy nagy massza, belül emberek dolgoznak benne, különféle törekvésekkel, különféle elképzelésekkel, és mondom, azt, hogy én ez, azért azt se felejtsük el, mert mindig a kirugásomról beszélünk, mert nyilván ettől érdekes ez a sztori, mert ez a dráma benne, de hát én két évig dolgozhattam az ECO TV-ben, és két évig dolgozhattam a Hírt TV-ben, uh -huh. x évig dolgozhattam a Magyar Narancsban. Tehát azért nem csak arról szól ez a történet, hogy mi nem működik, hanem arról is, hogy mi működik. Tehát azért. Uh -huh. ez az, ez hogy a... hol vannak a határai ennek a működésnek? Igen, Mert de... Hogy vannak határai. Igen de ezek és a határai. Nem biztos, hogy a korrektség határai esnek egybe. De a korrektség, az nem úgy, tehát az, a, az a média, amit most egy korrektnek tekintesz, Igen. vagy annak, amit én képviselek, van terepe, vagy ahol ez mi, az nem úgy van, hogy Németország fölött a korrektség szelleme lebeg, és ott kénytelenek a, a tulajdonosok ennek megfelelni, vagy a média uh, irányítói. Hát a, a, az, amit mi korrekt médiának ismerünk, az megszüli, egy valószínűleg egzisztenciájában független, de legalábbis a politikai, nem csak pártpolitikai szemszögből érdeklődő polgárság, akkor is, ha ez mondjuk a munkásosztályból tevédi összetett. Most a polgárságot nem a vagyonosokon értem, már nyilván a 20. század végén az a vagyonosság is egy furcsa kategória. Szóval, hogy ezt megszüli egy társadalmi helyzet, megszüli egy éles piaci verseny, és megszüli egy olyan média, intézményrendszer, amely, nem, amely amelyben az emberek a médiából akarnak pénzt keresni. A tulajdonos is, a vezetők is, és a média az nem politikai, gazdasági, társadalmi, akár presztízsre irányuló ö, befolyásszerzésnek az eszköze. Vagy nem csak annak az eszköze, vannak olyan szereplői szegmensei, ahol nem ez a dolog lényege. Péter, tehát akkor te úgy gondolod, hogy az emberek nem kizárólag identitás csomagokat szeretnének vásárolni a médiától, tehát nem pusztán azt várják el, hogy identitás konzerveket adjanak nekik, és hogy ezeket ők elsajátítva betagozódhassanak valamelyik oldalra, hanem, hanem ők azért fogékonyak a független vélemények iránt. Én, saját... én ezt tudom tudományosan is megfogadni, ma az nagyon rondán fog hangzani, de igazad van ma az a felfogás érvényes, hogy az identitást az emberek azok csak egy ilyen nagy tömegként rájuk, ö, most mondtam majdnem egy csúnya szót, szó, rájuk erőltetik, vagy kapnak egy zubboint, amelyben az identitásuk benne van, Aha. de én azt gondolom, hogy az identitás kialakításának a diszkurzivitás, az az, hogy beszélgetünk egymással, az része, és ma azt Igen. felejtik el a média kialakítói, hogy ez a, És egyébként ez a diszkurzivitás az, ami demokratikus kereteket tud teremteni. Nem abban az értelemben demokratikus, hogy a több pártrendszer, lehet több pártrendszer hatalmiága kell anélkül is, hogy egyébként ez a párbeszéd ez kialakul különböző vélemények között. Yeah, de hát kontraszelektív ez a folyamat. Tehát addig, amíg a média az embereket nem önálló véleményalkotásra serkenti, hanem kész identitások elsajátítására, addig az emberek szellemileg igénytelenek is maradnak, és egyre nagyobb lesz bennük a készség, illetve a Gondóság, hogy ilyen készidentitásokat sajátítsanak el. Hogyha a média az olyan mintákat, vagy olyan... olyan dramaturgiákat vázolna fel, mutatna fel akár az újságírók, akár a politikusokkal való beszélgetés módjainak a tekintetében, amelyben jelen van a különböző addig föl nem tett kérdések feltételének, akár az intellektuális alapjai, akár a bátorsága, mert ez is sokszor hiányzik. Szóval, hogyha ezek jelen lennének a közbeszédben, és az, az újságírók felelőssége, hogy ezt megteremtsék, akkor az emberekben is igény nyilna arra, hogy politikailag plurálisabb megszólalásokat kapjanak a média részére. Tehát, hogy a, itt pontosan arról van szó, hogy az emberek igénytelenségében vastagon benne van a média is, amely felteszi a kezét és azt mondja, hogy hát ez az igénye az embereknek, ezt igénylik az emberek. És ugyanezt teszi minden tekintetben, nem csak politikai tekintetben. Tehát a, a kereskedelmi médiumok miért olyan igénytelnek, miért olyan primitívek? Mert hosszú évek módszeres gyakorlatával sülyeztették le az emberek igényszintjét erre a szintre, hogy aztán hivatkozni lehessen arra, hogy az emberek ezt igénylik. De nem eredendően igénylik ezt az emberek. Tehát a média trainírozta az embereket, hogy ilyen. Ilyen ostobák, ilyen igénytelnek legyenek, hogy ilyen szarral, mint amit ez a média nyújt, beérjék. Nem, vagy lehet, velek? nem lehet, hogy azért van ebben az országban ez, hogy feketében, fehérben, igen nemben gondolkodunk, mert krízisben van az ország, mert egy zuhanó repülésben van, és igazából ilyenkor az emberek nem nyitottak a, a színes, plurális megoldásokra, itt arra van szükség, hogy azt mondják, hogy balra vagy jobbra és meneteljünk, mert ki kéne mászni a szarból. Szerintem körülbelül ez, ez a magyarázat nagyon primitív. Elég hogy ezáltal vagyunk a szarban. Én ezzel a felülről megvadítják annak érdekében, hogy előre tudják és aztán addig trenírozzák, alakítják a dolgokat, amíg aztán el nem érik a célukat típusú szövegekkel, én ezzel nem értek egyet. Akkor sem, ha jobb vagy baloldalról érkezik, vagy a liberálisok mondanak ilyeneket a tömegek hülyék alapon. Szerintem ez nem ilyen egyszerű. Um, nem, nincs egy nagy összeesküvés. Az egy más kérdés, hogy a média milyen szerepet tölt ebben be, és ez mennyire segíti elő, vagy mennyire nem? Egyébként, ugye ez egy Várj, mert nem összeesküvésről nem beszélek. Azért nincsen arról szó, ez egy mechanizmus. Én nem mondom, hogy ez bárki bárhol kitalálta. Én nem azt állítom, hogy ezt, ezt összedugták a fejüket nagy emberek valahol a világon, Isten tudja, hol erre mindig azért vannak tippek, hogy hol. És ők kitalálják azt, hogy most hogyan fogjuk hűíteni az embereket. Arról van szó, hogy ezeknek a médiumoknak az az érdekük, hogy egy ilyen egyirányú didaktikus kommunikáció folyik. Ezt a didaktikus kommunikációt sújkolják, ezért az emberek egy idő után ezt igénylik, mivel hogy nem csak a kereslet ö, szabályozza a kínálatot, hanem a kínálat hosszú távon meghatározza a keresletnek a jellegét is. És hogy ezek oda visszahatnak egymásra, én pusztán erről beszéltem. Igen, de valószínűleg a magyar média fejlődési útja az, hogy van egy ö, van egy kialakult, szocialista, liberális tábor, amelynek a 90-es évektől kezdve van erős médiája, már abban az értelemben, hogy ez hatásos. Van egy szétesett jobb oldal, a politikai intézményrendszere szétesett. Szét van a jobb oldal, én Mondom a új... 90-es éve. Jön, jön, bocsánat. Jön, vagy nem összeáll. Szét van esve, és aztán a, a jobboldali politikusok elkezdenek a mechanizmuson gondolkodni, azt látják, hogy a baloldalon és a liberálisok között van valami ilyen, ilyen összjáték, kulturális értékek alapján, a jobboldal elutasításában, és akkor azt mondják, hogy hát gyártsuk mi is ezt le. Nekik van pénzük, ugye a politikusoknak van Magyarországon befolyása, egyébként beszabályozzák a médiát, egyébként, és létrehozzák a maguk médiáját. Ez a média ez fókuszpontjává válik a jobboldali identitás kialakulásának, vagy annak formálásának. Szerintem ebben a szakaszban vagyunk. Akkor fog ez a fajta értékvezérelt média megváltozni, vagy e oldódni, amikor, amikor lesz valakiben fantázia, vagy látja majd azt a nézői, olvasói, befogadó igényt, amelyben egy másfajta újságírásra is igény van. De ezt úgy kell csinálni, hogy meg kell venni a lapot, megfelelő hirdetési piacnak kell lenni ezeknek az embereknek, tehát hogyha 30 ezer ember uh, le tud kötni 800 millió forintnyi hirdetést, vagy 1 milliárd forintnyi hirdetést, akkor lesz egy másfajta lap. Adott esetben, ha ez egy heti lap, szóval azért itt ezekről beszélünk. Ha nem lesz ez a 30 ezer ember, és amikor lesz 30 ezer, meg ez sikeres, akkor megpróbálják megcsinálni, valószínűleg majd a másodikat, meg a harmadikat, és ez aztán formálni fogja a világot. Ez egyfajta piaci diktatúra, ahol a hirdetés szabja meg, hogy egy, egy lapnak milyen az arculata, ugye hát ez nyilvánvalóan... Ez Igen, élünk. csak hogy csak egy kicsit úgy szeretném kibontani, hogy nyilvánvaló cenzúrát szül, szerintem, ahol a pénz diktálja a tartalmat mert előbb-utóbb bizonyos dolgokat nem lehet leírni, túl vadag, vad dolgokat nem lehet mondani, Ür, finomítani kell erről-arról, és akkor lesz nagy a tábor, aki olvassa, és igazából ki kell úgymond herélni ahhoz, hogy, hogy sok pénz legyen benne. Részben igen, de szerintem például az internet és az információ technológiai robbanással ez a dolog oldódni fog, hiszen annyira alacsonyak válnak az előállítási költségek, hogy, hogy részben kiiktatható ez a nyomás, valószínűleg a nagy és keresett szájtok, blogok, azok továbbra is a, a rendezett szervezet, piacszerzés közben fog, intézményeben fognak zajlani, tehát továbbra is lesz majd egy olyan ember egy igazgató tanács, 20 ember, 100 ember, aki eldönt, hogy az én blogom hova kerül, meg hova nem kerül, és nyilván bizonyos normákat átlépek, amelyeket ők normának tekintenek, akkor nem lesz majd a, a blogom fönn a filmlapon, és nem fogja sok ezer ember olvasni, és nem jut majd rám sok reklámbevétel, de azért az oldódik. Hát egyébként meg persze ez van, igen, de ezek a normák, ha már itt tartunk, azért nagyon sokszor egy társadalomnak a, az összetartását is szolgálják jól vagy rosszul. Én ebben nem vagyok ennyire forradalmi, tehát én nagyon nagyon színű folyamatnak látom. Az a lényeg, ha most ezt társadalom szervezési szinten nézzük, hogy van-e pluralizmus a felé halad-e? A pluralizmus az azt is jelenti, hogy sokféle erőforrásból lehet-e pénzhez jutni, lehetőségeket teremteni, sok szereplőse a verseny, a piac, és verseny van-e köztük, vagy nem? Én azt hiszem, hogy hogyha sok szereplőse a piac, nem önmagában véve, de az szükséges feltétele annak, hogy egy nyitott, meg demokratikus, meg plurális sajtót teremtődjön meg, és ezt fogja megteremteni annak a lehetőségét is, hogy a mostani kicsit ádi, kicsi, nagyon át ideologizált pártokra tekintettel lévő média változzon. Az Országos Rádió és Televízió Testület panaszbizottsága foglalkozik Bakács Tibor napkeltében elhangzott megjegyzésével. A műsorvezető mondatai a Magyar Polgári Média Egyesület szerint elfogultságról tanúskodnak, azok sértik a média törvényt, ezért az ORTT panaszbizottságához fordultak. Bakács Tibor nemrégiben a kormányfővel készített interjút a közszolgálati televízió reggeli műsorában. Majd a beszélgetést így zárta. Miután szép lassan vége az adásnak, megkérem miniszterelnök urat, hogy kint folytassuk magánemberként. Köszönöm szépen, hogy bejött, és hát hajrá! Gyárfás Tamás tulajdonosa szerint bakács hajrázása nem aggályos. Most fog következni Kócián Péter Rémálma, amikor a magyar médiának a különböző ügyeit és különböző szereplőit kell minősítenie. Itt van például ez a Bakás Tibor settenkedő, aki úgy köszönt el a min miniszterjelöltől, hogy hajrá. Miniszterjelöltől? Igen. Ja. Lényegtelen ilyen szempontból. Öm, öm, fú, azon gondolkodom, hogy öm, valami, én nem láttam ezt a konkrét adást, nem tudom, és nem is láttam Beszélt, vissza. Beszéltünk a Gergényivel folytatott beszélgetéséről volt. is, ahol valami ilyesmit mondott. Hogy... Mert én, én tudom enélkül is a választ, tehát nem kell sorolni, én nagyon tudatosan uh, tartom magamat ahhoz, uh, hogy azt a publicisztikai elemet, hogy a, az interjú végén az, a riporter összefoglalja, vagy kommentálja azt, ami elhangzott, én ezt nem szoktam csinálni és ha mégis valami ilyen kicsúszik a számon, tehát hogy és bízik ebbe, vagy szerintem ez reménytelen, ha ezt teszem, akkor megvárom, hogy ő erre reagálja. Nem kell szólnia, feltétlenül a ez TV, hát az arcán úgy is látszik valami. Tehát én ezzel az utólagos kommentálással nem nagyon értek egyet. Azt kell mondani, tehát hogy mondjam, nem, nem... én Nos, nem vagy, Hát nem akarok ilyen hülyeséget Nem is, is Nem csinálunk ilyet, tehát nincs hajrá, meg nincs, semmit nem mondunk, tehát nem ironizálunk vagy ha ironizálunk, akkor meg azt, ha nem tudom, mert nem hallottam eredetiben, ha ironizálunk, akkor ez az egyik, a másik pedig én azt gondolom, itt, egy itt, egy a következ, egy következ, egy itt a következetesség. Tehát ha valaki mindenkit elküld a fenébe az interjúja vége mindenkit, jobb balt, mindenkit, akkor azt mondom, hogy ez a stílusa, Uh -huh. Rendben van. A milyen van, médiumról vagy? nem is hallottunk, nem is tudjuk, hogy ilyen létezik -e egyáltalán. <gül> de, az, hogy, de az, hogy. Mert azért ezek szelektívek szoktak lenni. Ha egy halánbeosztott műsorvezető csinálni, ha én lennék a főnök, akkor azt mondanom neki, hogy ha egyszer csinálta, akkor viszont csinálja mindig, ha uh -huh. már ez a mániája, uh -huh. de viszont mindenkinél. Akkor Orbán Viktornál meg hajrá, Magyarországgal kell elköszönni. Hát akkor, akkor viszont nincsen arról szó, hogy. Ha, ha pedig ez irónia volt, akkor meg mindenkinél ironizálnak. Ah. Mert ugye ez azért egy keretbe helyezést. Akkor nem gondolkodunk nagyon-nagyon másképpen az újságírásról, csak annyit, annyit fűzel a dologhoz, hogy a következetesség. Tehát, hogy akkor akkor mindenkivel ugyanúgy. Én, az, én, én az, az alap az az, hogy szerintem ilyeneket nem csinálunk. Magyarországon viszont én? ennek a szubjektivitásnak hihetetlen piaca van, meg az ilyen típusú egyéniségépítésnek. Hát az az, az, az, az empátia biznisznek. Tehát a, a, hát a, a, a lakadtékár. De ez a féle De félle újságban. De lakattékároly mindenkivel empatikus. Igen. Tehát, Igen. De ez egy fontos dolog. Tehát azt gondolom, hogy lak, nem lakatékárolyal van a baj ilyen szempontból, hanem. Hanem azokkal a kollégáimmal, akik egyeseket biztatnak a műsor végén, közben elején. Másokkal az a szemben, a szemben, szemben, szemben viszont példás keménységet tanúsítanak. Ez így van elmarasztalta az ORTT panaszbizottsága a Sándor műsorát egy márciusi adás miatt. A panaszbizottság egy állampolgári bejelentés miatt indított vizsgálatot az ATV-n sugárzott március 20-ai Friderikus Most című műsor ügyében, mivel a panaszos szerint az egyik meghívott vendég egy súlyos vádakat tartalmazó kijelentésére sem a másik vitapartner, sem a műsorvezető nem reagált. Az eljáró tanács úgy találta, hogy a panasz megalapozott, és megállapította, hogy a műsorvez a a törvényen alapuló kötelezettsége lett volna pontosítani a kijelentést, ha ilyen erős és nem bizonyítható vádról van szó. Először is beszéljünk egy kicsit az ORTT-ről. Mi a kérdés? Hát, hogy ez a szervezet, ami tulajdonképpen semmi más, mint egy ilyen rögtön ítélő bíróság, ami egy ilyen gyorsított eljárásban folytatja azt, amire valójában a bíróságok lennének jogosultak. Uh -huh. Tehát, hogy egy ilyen a bíróság. A bírósága megtámadható a döntésük egyébként. Igen, Na ezért sincs sok értelme. Tehát, hogy ha egy, ha egy a, olyan kábbi egyébként, mint a mint az OVB. Annak is megtámadható a döntés jó, de a Tehát most a bíróság meg a társadalom közé ékelünk egy gyors bíróságot, amelyik egyébként semmi más, mint egy ilyen feljelentő bázis. Ahol a, nekünk nem tetsző, az mi véleményünkkel ellentétes véleményeket megfogalmazó újságírókat lehet feljelentgetni. Tehát tulajdonképpen jól beleilleszkedik történelmünkbe, és jó jön azoknak a ház, házmestereknek a számára, akik annak idején már a gestapót, vagy a, nem tudom én, a, a nyilasokat hívták és jelentettek később aztán az, az, az, az ávót hívták és jelentettek, sok, nem sokkal később a, a, a, a belügyminisztériumnak a nem tudom mindenféle politikai osztályát hivogatták és jelentettek, most pedig az ORTT-t hívogatják és jelentenek. Tehát hogy ez jól illeszkedik 20. századi történelmünkbe, hogyha nem tévedek, vagy hogyha egyet értesz ezzel. Én nem egészen értek veled egyet ebben. Én nem, nem, nem, nem osztom azoknak a kollégáimnak a véleményét, hogyha én nem is álltam ilyen panaszbizottsági panasz alatt, előtt, mellett szóval nem kellett ilyenel nem, tehát könnyen beszélek, és nyilván ez érzelmileg nagyon nehéz elviselni meg átélni ezt a dolgot de szóval azért azt nem lehet csinálni, hogy a média amely másokat ellenőriz annak nem lehet visszaszólni hogy a palaszbizottság ennek a megfelelő formája az inkább, az lehet mellette érvelni, meg ellen is érvelni. A kérdés az, hogy azok az emberek, akik a média megítélésére vállalkoznak, például ülnek a panaszbizottságban civil szervezetek képviselőiként, azok mi, milyen módon is ítélik azt meg? Ha már itt tartunk, meg kéne azt nézni, hogy mondjuk intézményesen hogyan lehetne azt biztosítani, hogy mondjuk egy panaszbizottságnak, ha egy bizonyos típusú problémával szeret foglalkozni, akkor ne csak a baloldali elhajlásokkal kelljen foglalkoznia, hanem a jobboldaliakkal is. Amikor azt mondjuk, hogy ez a panaszbizottság inkább a jobboldaliakból áll össze, mert úgy alakult az összetétele. Nyilván ez nagyon nehéz nyomon követni. Szóval magyarul én olyan működési mechanizmust alakítanék kell, kénytelen lenne a következetesség problémájával szembesülni. A másik az az, hogy a konkrét esetet, a tudom, ez egy nagyon bonyolult helyzet, amikor az ember csinál egy élőadást, van egy adott ideje, és valamelyik alanya elkezd keményeket mondani, és nem véleményt, hanem tényeket. Nyilván ennek meg kell legyen a, a maga technikája, tehát ezt nem tudok ezt hozzászólni. Aztán, hogy emiatt az embert utólag elítélik, fú, hát ez, ez megint, megint azzal függ össze, hogy akkor, hogy, hogy a panaszbizottságnak kell -e kontextust vizsgálnia, kell, -e, kell -e, tehát ezeket a konkrét esetet helyzetet nem lehet megoldani, csak egy másfajta és hát megint következetességgel. Tehát, hogyha a panaszbizottsági döntéseknek van egyfajta kódexe, ha ez egy társadalmi vitának a része, akkor jó. Ha a társadalmi vitának van tétje, és precedens alapon haladunk előre, hogy ebben így döntünk, abban úgy döntünk, ilyen és ilyen normákat érvényesítünk, akkor ennek van értelme. Ha ez pillanatnyi Bizottság, adott bizottság, hogy a bizottságok összetétele mindig változik, több bizottság is van, ez attól függ, hogy most éppen ki kivel tud kitolni, akkor ez a rendszer nem jó. Garambölgyi László, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője nem olyan régen panasztett. Úgy találta, hogy a TV2 Mokka című műsorának 2007. február 15-ei adásában több kifogásolható kijelentés is elhangzott a rendőrséggel kapcsolatban, különösen sérelmezve azt, hogy a rendőrbarom állatok kifejezés a műsorvezető részéről kommentár és moderálás nélkül maradt. Az eljáró tanács megállapította, hogy a Garam által sérelmezett rendőrbarom Számban elhangzott és a műsorvezető részéről reakció és moderálás nélkül maradt. Vélemények szerint ellentétben a műsorszolgáltató írásbeli álláspontjában megfogalmazottakkal az élő műsor és a felkészült műsorvezetés is ad arra lehetőséget, hogy az akár előre kiszámíthatatlan kijelentések sem maradjanak megfelelő észrevétel, illetve kommentár nélkül. Az eljáró tanács véleménye szerint a műsorvezető nem hagyhatta volna az inkriminált szöveget mindenfajta moderálás nélkül, különösen egy közszolgálati műsorban állapan az bizottság közleményében. De ez, hogy moderálni? Hát bárki bármit mond, az őt minősíti. Tehát ha te most mondanál nekem valami elfogadhatatlant, ami beleütközik az emberiség örökérvényű, erkölcsi nem tudom én rendszerébe, vagy a, nem tudom én, az egyetemes emberi morálba, vagy valami ilyesmit kell érdemes ilyenkor említeni, akkor én nekem attól el kell határolódnom a műsornak a nevében, vagy a szerkesztőség nevében. Tehát micsoda hülyeség ez? Tehát amit te mondasz, mondasz akármit is, az téged minősít. Az téged minősít. Mi, ha én elhatárolódom ettől és azt mondom, hogy nekem ehhez semmi közöm, azzal gyakorlatilag mit jelzik, hogy a kedves néző fogyatékos, nem tudja megkülönböztetni a mi hangunkat. Tehát ő azt gondolja, hogy amit te mondasz, azt én gondolom. Mert ha ezt ő így gondolja, akkor ne hallgassa a rádiót, mert az nem az a médium, aminek a befogadására ő alkalmas. Ilyen embereknek készítünk műsorokat. Ez hát gondolj bele, az már manipuláció. Tehát ha én azt mondom, hogy amit te mondasz, az szerintem nem jó, akkor én már, már azt mondtam, hogy, hogy, hogy, hogy a kedves hallgató, ő hülyeséget beszél, én meg nem beszélek. Hülyeséget. Én meg az igazat mondom. Tehát, hogy, ne, hogy nem lehet azt rábízni a hallgatóra, és hogyha én elhatárolódom, azzal jóvá tettem bármit, ami az emberiségnek a közös kultúrkincsével szembeni támadás jegyében történt, mm. vagy amit tettél, érted? Mondjuk, te azt mondod, hogy, és most direkt nem mondok semmit, de mm. ide el tudunk képzelni annyi mindent. De ami inkább Igen, el, el, szabadi ami szabadi elfogadhatatlan, hogy nem én kiket kell ja nem tudom, a szemüvegeseket. És, és és én erre azt mondom, hogy fel vagyok háborodva a szemüvegesek nevében, szeretném visszautasítani ezeket az embertelen kijelentéseket, és nekünk ehhez semmi közünk. Akkor ez nem hangzott el? Akkor ez meg nem történt van téve? Vagy mi ez az egész ócska pici amit az ORTT elvár, vagy amit ugye ez a médiatörvény elvár? Egy vicc, komolyan. Tehát elhangzik valami, az elhangzott, kész. Nekem ahhoz semmi közöm, nem én mondtam. Nem az én dolgom ettől elhatároztam. Vagy ilyen valami -e, -e, bármikor ez életszerű ilyen az élet bármelyik színterén előfordul, hogy valaki A ember mond valamit, és a B embernek ettől el kell határolódni, különben a jövő héten neki kell mosakodnia el miatt. Hát ebből a, ebben a rádióban a, a rádió történetének talán a legnagyobb ortt és büntetése, amit Fiala János kapott, azért, mert itt volt bent a Secretman, és felolvasta föl, azt a versikéjét, amiben nem tény mindenféle jobboldali politikusokat, mindenféle bestiális módon gyilkolna meg. Tehát, Tudjuk jól, hogy a secret man az egy provokátor, más esetben meg a teljesen másik oldal provokálja. Tehát, hogy így ez, ez, ez neki egy egyetlen lövés volt egy olyan sorozatban, amit 360 fokban vezetett ki körbe. Na most na most emiatt, a, ettől ráadásul a fiala még el is határolódott, vagy valamit mondott, hogy ő ezzel nem ért egyet, és azért büntették meg a rádiót, mondom, a rádió történetének a legnagyobb ordt és büntetést szenvedte el, mert nem határolódott el eléggé. Tehát ez hangzott el. Tehát ez volt az indoklás. Ennél jobban kellett volna. Mi az, hogy jó, jó, na jó, alaposan elhatároztam. Hol van ez a kategória, hol van ez a határ? Nem lehetett hallani, hogy sír. Nem igen. lehetett hallani, hogy csapkodik. Vagy az, hogy a szikret mennek a fejét egy nagy kalapáccsal. ha hal, ez hallatszott volna, hogy szikret ezért megbüntették. Vagy hogyha mi kellett volna ehhez? Azért. Én ennél árnyaltabban látom ezt a dolgot, tehát egyrészt um, valószínűleg különbséget kell tenni olyan médiumok között, amelyeknek nagy a hatása, illetve amelynek olyan respektusa van, amely, amely ilyen értelemben megnöveli a kötelezettségeiket. A televízió világos, be kell tartani bizonyos normákat, ott azon lehet vitatkozni, tehát ott, ott világos az, hogy mitől lehet elhatárolódni 360 fokban. A kereskedelmi médiumok esetében azt gondolom a nagy hatású, sokak által nézett esetekben is van egy erős kötelezettség, hogy ennek az elhatárolódásnak milyen módúnak kell lenni. Azért az egy másik oldal ennek, hogy ha... Ha van valamifajta összabályozás a szerkesztőkben, akkor adott esetben, ha kijelentenek valamit, akkor az illető többet nem hívják. A volt, én most nem akarom ezt fölidézni, mert nem, nem akarom a nevét újra és újra megkurcolni, de hát volt egy híres színész, aki a 90-es években, egy nagyon elfogadott híres színész, aki a 90-es években tett egy minősíthetetlen megjegyzést. Egy másik híres emberrel. András. Igen, de ne, ne a néven lovagoljunk. Csak másik, a mind. másikat uh, is mondom, a másikat. A hát, jelentést, azt nem mondom, de a friderikusra mondott a egy durvát, jó, és ennek, akkor a Várdos András tett egy ilyen médiatörténeti történet Jó, de, de én azt, tehát, hogy mondjam, azt gondolom, hogy például ez egy felvethető kérdés, hogy ezután Kern uh, beszélhet-e mondjuk, mondjuk a heti hetesben? beszélhet -e nem színészként? Tehát, hogy mondjam, a tév televíziós szórakoztatók, táborába tartozó módon. Nem színészként, nem egy jelenet, de nem a munkáját végezve. Azt gondolom, hogy azok a minden ilyen típus... Nos, típusú... egyszer elszakad a célna olyan azért van, nem? Jó, ez akkor is minősítetetlen különetés, hát, hogy elszakadta a cérna, vagy nem szakadta a cérna. ezzel valaki kírja magát, kírja magát egyszer is mindenkor de nem, egy életre. De nem, kír, de, de nem kírja magát. Nem, nem, nem. Nem kírja magát. Nem azt mondom, hogy nem szerepel ez színészként. Nem azt mondom, hogy soha többé nem kérdezzük meg. Kérdés az, hogy alkalmas-e arra, és én csak azt mondom, mindaddig, amíg nincs ilyen típusú mechanizmus. A szerkesztők nem mondják azt egymásnak, maguktól egyébként, hogy jó, akkor én ezt az ember többet nem szólaltatom meg, addig lesznek olyan csoportok a társadalomban, meg úgy gondolják, hogy ezeket szankcionálni kell, és igenis meg kell randszabályozni, mert egyébként a média elszabadul. Az egy külön vita az amerikai liberális felfogás, hogy még azt mondom, amit akar, a médiának nincs ilyen értelemben jelentősége, ha, ha személyiséget mondanak rád, becsületügyével... De rá ide... itt a törvények, igen, tehát akkor igen, ott igen, a független bíróság. Igen, de az, Európa, de az európai hagyomány ebben ö, nagyobb felelősséget róla a médiára, meg annak szereplőire. Gréci Zsolt az ATV Fórum című műsorában még 2006 novemberében szótlanul tűrte, hogy egy betelefonáló indulatosan azt mondja, Orbán Viktor ne a magyarokat vezesse, hanem vezesse a testvéreit, akkor nem mennének külföldre. Állampolgári panaszra az ORTT panaszbizottsága megállapította, az ATV megsértette a médiatörvényt, mert az elhangzottak alkalmasak arra, hogy az érintett személyre nézve kirekesztő a gyűlöletkeltés határát súroló megnyilvánulásokat közvetítsen a műsorban nézők felé. Kimondták a műsort vezetőnek a betelefonálói véleményt kezelnie kellett volna. Kezelni a véleményt? Jó, szerintem ez egyébként hasonló kijelentés, mint, mint a galiciai mentek, Tehát, hogy így egyik oldalról, másik oldalról és azt aztának idején nagyon megkurcolták, ezt szerintem... Meg a Igen, csak csak hogy, hogy mondjam, tehát a, ez, ez a betelefonálót minősíti. Ez a véle, azt, a, azt minősíti, aki véleményt Jó igen, van. de hogyha a betelefonáló azt mondja, hogy... Írtsuk ki a zsidókat. Akkor, akkor mi van te Azt mondta, hogy köszönöm, egy telefont hallottunk ennyi. Hát nem de én, civilben, ennyi nem persze... de én civilben is elküldöm a francba azt a beszél. mondom... ez beszélni. Ne... De én ezt nem média kötelességnek fogom föl, de ugyanakkor viszont nem várom el. Tehát, hogy mondjam, ez nem egy emberi kötelesség, hogy valaki mond egy elfogadhatatlan baromságot, és erre te neked mindenáron ettől el kell határolódnod az életben. Mondjuk én az életben mert hogy én egy ilyen konfrontatív alkat vagyok. De én ezt nem várom el. De most nem vagy, tehát akkor. Tegyek tegyük fel, hogy egy műsort, amiben csak telefonok vannak, és csak annyit mondasz, hogy köszönöm, halljuk a véleményét, nagyszerű, jöhet a következő telefon, és mondják is fröcsögnek akkor, akkor igen, ez csak itt itt, Igen, csak hogyha uh, belemegyünk a lényeget mondtad ki. Ha a műsort úgy hirdetett, hogy egyfajta Hyde Park, jó estét kívánok, Na. mi a véleménye? És a, a, helyze, a beszédhelyzet az, tehát végig a műsoron fél órán keresztül, egy órán keresztül, minekikért hallgatja, hogy ez az a műsor, hol a műsorvezető nem szól, nem kommentál, mindenki azt mond, amit akar. Nem szűrik a telefonálókat, azok belebeszélhetnek ebbe a mikrofonba, az egy egészen más helyzet, mintha egy olyan műsort csinálsz, ahol egyébként euh, bizonyos dolgokra visszakérdez a műsorvezető, bizonyos dolgokkal vitatkozik, bizonyos dolgokkal nem. Tehát én szerintem itt megint ezek szerep zavarok. Tehát én nem értek egyet ezzel a teljes euh, szabadsággal, hogy bárki bármit, bármikor mit kell ebből nagy ügyet csinálni. Uh, és ha én mondjuk ülnék egy ilyen panaszbizottságban, vagy szakmédnak kéne azt még, hogy mi a műsor hagyománya, mi a beszédhelyzet, tudja ezt az olvasó, néző, befogadó, ezt hallja, olvassa, látja, hogy ez a szerkesztetlen levelek és beszólások műsora, itt adott esetben az ön fai, szexuális, vallási, bármilyen identitásbeli ö, értékeit megsértő kijelentések fognak elhangozni. Ha ez egy ilyen műsor, akkor le, de, de, akkor, de akkor, akkor senkivel nem vitatkozunk, akkor a műsorvezető nem ért egyet, nem ironizál, nem mondja azt, hogy helyes, akkor nem csinál semmit sem. Mm. És azért ezek a lényeges kérdések. az a következetesség. Így van, Na. és az a bajnának erről nem esik szó, mert minden ebben az aktuál politikai katyfazban értelmeződik. Az Országos Rádió és Televízió Testület panaszbizottsága szerint a 221 műsor döntően befolyásolta a szabadságtéri szovjet emlékművel kapcsolatos népszavazási aláírás gyűjtést. A 2007. március 27-én sugárzott műsorban súlyosan megsértették a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényt, amikor a szabadságtéri szovjet emlékmű ügyében egyoldalon tájékoztattak. Különös jelentőséget ad a közszolgálati műsorszolgáltató jogszabály az a tény, hogy a műsorsugárzásának időpontjában még 10 nap állt a népszavazási kezdeményezők rendelkezésére, a népszavazás megtartásához szükséges 200 aláírás gyűjtésére, így az egyértelműen kezdeményezést megkérdőjelező, annak jogszerűségét is vitató vélemények döntően befolyásolhatták az állampolgárokat abban a szándékokban, hogy a népszavazási aláírás gyűjtő éveket készítjük kell lássák el. Szakonyi Péter, a Magyar Hírlap gazdasági rovatának főmunkatársa csütörtökön jelentette be távozási szándékát. Ez nem az a Magyar Hírlap, amelynél 1995. január 1-én elkezdtem dolgozni. Sem szakmailag, sem politikailag indokolt a szűkszavúan döntését, majd hozzátette, távozásával a régi Magyar Hírlap szellemiségét képviselő egyik utolsó újkán hagyta el a lapot. Miért adta a saját munkásságát? Az is szép egyébként. Mi az, az, mi történt, történt, történt, történt. történt a másik oldalon, mint ami veled szokott? A, mi a másik hát oldalon? a másik politikai szekértáborban. De most mire hát, a gondolod? A szako szakonyira vagy az Inger előző? Igen, szakonyira. szakonyira. Hogy gondolom, hogy ő azért hagyta el a magyar hírlapot, mert úgy látja, hogy túlságosan csúszik jobbra. Igen, gondolom, mert én is így értelmeztem a az szavait. Ha bár mind a két esetben szabban. valami jobbra csúszási aggály merült fel a médiával kapcsolatban, illetve az ott betöltött pozíció fenntarthatóságával kapcsolatban. Valószínűleg pontosabban úgy fogalmazni, hogy nem az a baj, talán szakonyinak sem, meg nekem sem, hogy jobb vagy bal, vagy milyen értékeket követ. Nem így, hogy ez inkorrektül követi ezeket. Nem, hogy mit jelent ez gyakorlatilag, tehát hogy, hogy mit tudom én. Tehát, Egyet értesz egyébként ezzel, hogy a magyar hírlap az el, elcsúszott nagyon? Attól a fajta korrektségtől, amit korábban és korrekt, korrekt volt valaha? Én ez ne, nem. A magyar hírlap akkor egy másfajta értékrendszert képviselt, ma pedig egy. Tehát akkor is egy másfajta. Tehát egy másfajta befektetői csoportot képviselt, és most is egy másfajta. Igen, igen. igen. Tehát a, tehát, Robi, én csak, ha hagy, hagy egészen korrek legyen. Mindig értékelem. Ha, ha, ha valami. Ha valamire. Tehát azért az nem jó szóhasználat, ahol ha valami jobbra kerül, akkor az csúszik, meg elveszi az identitását. Ha. ha nem beszéltünk, hogy a bal oldalról, tehát nagyra azt akarom mondani, attól, hogy egy lap jobbossá válik, vagy jobb, jobb oldal felé nyit, ettől még nem csúszik, ettől még nem szétesik, ettől még nincs semmi baja. Uh -huh. Ettől függetlenek azok a problémák talán, hát úgy értem, hogy függetlenek, az újságírói és függetlenség, ez egy külön probléma. Ha balra csúszna a lap, vagy balra csúszott volna az ekotéri, vagy nem tudom milyen irányba, és ö, a baloldali vagy liberális politikusok az kellett volna nekem másképpen kérdezni, akkor is ugyanilyen konfliktus alakult. Ez teljesen is. érthető. Tehát ez, ez fontos. Tehát nem is kötöttünk be, ez, de fontos fontos. Az ez, az ez világos, ez világos, de, de hogy mondjam, az úgy, úgy vettem észre, hogy, a, hogy most nagyon-nagyon komoly erőszavonások zajlanak a, a, a liberális oldalon, mégpedig a jobb oldal felé. Tehát, hogy ezért ez megfigyelhető. Tehát, hogy történnek ilyenek. Például ezek OTV-nél, meg a Magyar Hírlapnál is történt egy erőteljes jobbra rendeződés, rendeződés. Tolódás. Széles Gábor úgy gondolja, hogy az ő média portfóliójának a lehetséges befogadója jobb oldalon vannak. És hogyha több, így több nézőt, befogadót, olvasót szerez meg, akkor több hirdetés is lesz. Én, én ebben egy nagyon egyszerű magyarázatot látok. Az az, hogy az Magyarország elmúlt fél évének politikai eseményei után a magát baloldainak, illetve liberálisnak nevező oldal meglehetős népszerűségi mélyponton van. És ezt a médiumok is felismerik. Amikor arról beszélünk, hogy bizonyos fogyasztókat igyekeznek kiszolgálni, akkor részreveszik. Hogy, hogy megcsapant a tábor, akik, akik esetleg ezekre az értékekre nyitottak, és így kénytelenek váltani. Ez lehet, egy egyszerű piaci döntés. Lehet, de én szerintem mondjuk széles esetében ez egy stratégiai döntés, tehát nem az elmúlt heteknek köszönhető, hát, hanem... már hónapokról van szó, már majdnem így évekről lehet most. van, de mondom, ezen belül is azért arról hosszasan lehet vitatkozni, hogy mit jelent a jobboldali közönség igényeinek a kiszolgálása. Tehát a magyarul, attól, hogy valaki jobbra vagy balra tolja a lapját, tévéjét, bármilyen, attól függetlenül ö, föl lehet azt, te, tenni azt a kérdést, hogy ez a média, ez milyen funkciót lát el. De régen a balo, az úgynevezett baloldali médiumok, mert ezek a szavak már nem önmagukat jelentik, ezt ebben az gondolom egyetértünk, tehát az úgynevezett baloldali, vagy közmege, közmegegyezés szerint baloldalinak nevezett médiumok azért legalább a függetlenség benyomását hatékonyan tudták kelteni de mostanra már pontosan ugyan olyan szolgai módon követik le a baloldali politikának, vagy a baloldainak nevezett politikának az instrukcióit, ahogyan az a jobb oldalon korábban gyakorlat volt. Meg az... elmosódott az a szakmai Szerintem különbség. Amit ez korábban is így volt a baloldalon is csak lehet, hogy nem fedeztet fel, mert tegyük fel é Ha én ezt feztet. jóvá hagyom ezt a gondolatmenetet, amit mondtam, amit egyként nem tudok jóvá hagyni, akkor a baloldali liberális sajtóban dolgozó kollégáim hmm. a fejemre verik az összes elemzést, amikor a Fidesz vagy Györcsány Ferenc esetében finom, ha, finom elemzésekkel próbálkozom, és azt mondják, hogy hogy lehet az, hogyha a politikai obskurus politikai szövegekben különbségeket fedeznek fel árnyalatnyiakat, akkor a média tartalom vizsgálatánál, ami mégiscsak a szülke területem, nem fedezem fel ezeket, szóval azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát azért ezek e, tagolt, belső küzdelmeket folytató, ha tetszik, ugyanolyan szabadság küzdelmeket folytatnak le a kollégáim egymás között, egyébként a jobboldali sajtóban is, meg a baloldali liberális sajtóban is, mint e, amiről itt beszéltünk. Tehát azért folyik egy ilyen, ha tetszik szabadságküzdelem, ha tetszik egy értelmezési küzdelem arról, hogy mit jelent az adott táborhoz, értékrendhez való csatlakozás, vagy annak a szolgálata, vagy annak a képviselete. Az Eko TV vezetésében legutóbb május 10-én történt változás, amikor nem egészen 5 hónap után távozott vezérigazgatói posztjáról Kresz László utódja a Vitál TV-t is irányító Szabó László Zsolt lett. Széles Gábor a mindkét médiumot működtető holding tulajdonosa, akkor írásban azt közölte az MT érdeklődésére. A váltásra azért volt szükség, hogy a televízió elé kitűzött célok még jobb minőségben, magasabb színvonalon és rövidebb távon valósuljanak meg. Azt a Gulyás Istvánt váltotta az EkoTV TV vezérigazgatói posztján, aki a televízió indulásától fogva vezette a csatornát, és korábban a Hír TV hírigazgatója volt. Gazsóel Ferenc tavaly novemberi főszerkesztői kinevezése óta nagy volt a mozgás a Magyar Hírlap szerkesztőségében. Az MT úgy tudja, hogy azóta a régi Magyar Hírlap stábjából mindössze hatan maradtak a lapnál. A távozók túlnyomó többsége saját akaratából hagyta el a napilapot. Hát mi megköszönjük Kócián Péternek, hogy itt volt részt vett a műsorban és hogy felvilágosított minket mindarról, hogy a, hogy a független média értelmiségnek a, a képviselői, azok bizony vesztésre állnak. És nem mondom azt, hogy hajrá, hajrá. Szerintem nem, de majd meglátjuk. Hát ez néhány év múlva kiderül. Az apokalipszis már mára berekezt ülését, Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat. Szerződj, szervez, szerezd, szennyezd! Tartsaj hiszben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyal a bolygót.